Alhamdulillahi rabbil alameen Wa usalli wa usallimu ala ashrafi al-khalqi wal-mursalina nabiyina muhammadin Wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi ad-dine Amma abad Falandarim t'absoluti t'akon allahu t'abarak wa ta'ala Purshandajta dhe mashirallahu jalla wa ala chaufn bimatmirna p'ingamera muhammadin Sallallahu aleyhi wa sallam Nbi familin e ti Nbi shok të ti Dhe nbi gjitha ta të cilat e pasojnë Më të mirë deri ditën e gjikimit Do t'i veqoj me lejnë Allahu të barak e vëtë ala Disa qaste duke folur Dhe duke ligjeruar Për një tem E cilat tem të kësahabë Të për nga meri Sallallahu aleyhi wa sallam Ka qenë tema shumë rëndësishme Dhe kjo tem është një përre Qëllimeve krejësore Sallallahu aleyhi wa sallam Se si në Allahu gjellëvala e ka zbrit librën e tina Adha jo është ushqimi i zemrave Pastrimi i zemrave dhe gjallëria e zemrave Dhe mundu të flasmi për zemron dhe gjithë shka që ka të boje me zemra Para se me fillu e me folë për këtë qështje ushqimin e zemrave është të rëndësishme të përmendmi pse me zgjedhë temën me folë për ushqimin e zemrave qështje e parkë se ne me lejnë Allahu të barak e vëtë alet dhe të flasmi për ushqimin e zemrave në disa prej ligjaratave është Allahu Gjellewala në librën e ti ka urdhru e me i pastru zemrat ka urdhru me i pastru e zemrat dhe me thonë Allahu Gjellewala në librën e ti shpesh her e ka silë qështjen dhe temën e zemrës madje kure ka të reguë detyron e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e ka paraprirje pastrimin e zemrës para mësimit të librit mësim pastrimin e zemrës para mësimit të librit ka than Allahu jalla fi ula huwa alladhi ba'atha fi al-ummiyin rasulan minhum është ai Allahu i cili ka dërguar në mesin e njerëzve të cilët janë analfabet nuk din shkrim dhe lexim Rësulem minhum të dërguar prej mesit të të tëre Nga loj njërzor Jetlu alejhim ajati I cili dërguar i lezon ajetet e Allahu Ajetet e ti të Allahu të baraka vëtala Va ju zekkihim dhe i pastran ato I pastran i rësule i dërguari njërzit me ajetet e Allahu gjëllu ala Pastaj ka thonë va ju allimuhumul kitabë Dhe pastaj ja umësën edhe librën. Dhe pastaj ja umësën edhe librën u el-hikme dhe urcije. Dhe më tonë, shifët qarësë, so Allah o gjëllëvala e ka para prie pastrimin e zemrës para mësimit librës. Dhe më tonë, zemra du të me konë e pastër, e qilëtër, e pastër nga gjdo njëllë, edhe vesë, e keqe, pastaj me mësu librën, që me u plëcu e njëllë ajo e cila e kërkon Allahu xhellahu ala hu nga kjo zemër. E dytë, zemra ka rëndësi dhe rol të veçantë në lëvizjen e xhymtirve. Në lëvizjen e xhymtirve, andaj uh, selefë e kanë përmendë, do transmetohet nga Ebu Hurajra se ka thënë zemra është sigur pushtetari, komandanti ndërsa gjimëtirë t'janë sikur ushtari nëse i dha tabel sultanu, tabe gjunudu nëse është i mir sultani i pari është e mirë edhe ushtria kështu është zemrë nëse zemrë është e mirë atër edhe ushtria është e mirë pse nga se urdhët ushtari i merë prej, prej pushtetari prej udheci andaj urdhët e mira i merë prej zemrës gjimëtira dhe pastaj i realizonë Andaj, gjdo vepër e njëriju që ka bëhot me gjimëtir nuk është tjetër pos fotografia e, e veprave të zemrës. Mishrohet në trup, asë zë tjetër. Kërejt qështja dhe thelbi është tek zemra. Qështja tjetër, se duhet me folë për këtë qështja shumë nga se njerëzit janë në gaflet, në neglijenës të madhe ndaj asaj se që ka kërkohet për e njëriju të çka kërkohet prej zemrës tatina dhe gjithashtu rëndësia dhe kushti, kushtimi vëmendjes prej asaj çka daukët. prej asaj çka çka daukët. dhe kjo nuk është për nuk është për çollim me fol për ata të cilët janë zhyt krejt në epshë, të cilët janë jashtë rrugës fare apo janë jo besimtar. po është për çollimin e ata të cilët pretendojnë udhëzim dhe pasim të fejës Allahot e Barak e Vëtala i shes ato zhitën shumë në ata shka doket prej për jashtë dhe kur gjikojnë, gjikojnë ma shumë prej asoj qka doket se sa ajo qka është brendin e, e tyre Ketra qështje është se shumica e problemet dhe cilat lindin janë nga pasojat e zemrës nga smundjet e zemrës prej ziliës dhe urejqës dhe inatit dhe Kështu më radhë prej sendeve dhe vesëve të këshia që ka i ka zemra, ku të mishrohen jashtë i shef problemet. Andajtë e sahabët oh, ka qenë general ta ma e mirë nga se i kam posë zemrat e pastër ta. Dhe gjithashtu, Allahu Gjellava Ala e ka lidhë lumëturien e njerijut në dënjo dhe në akiret me me zemrën me zemrën me pulsin e zemrës elladhina amanu w tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ata tashlut kam besuar dhe i han qetçuar zemrat me përmendjen e Allahut ela bi dhikrillah tatma'innu alqulub anukos çme përmendjen e zem me përmendjen e Allahu xhallawala qetçojnë zemrat po andaj kjo është që na duhet me pastrua zemrën prej shirkut prej bidateve prej sufacies prej ziliës, prej uretjen ndaj muslimanve, dhe prej gjdo sendi që ka të pengon mes ti e dhe lidhës Allahu Gjellu Ala. Gëse qëllimi i kërrejt jetës ta nda është sa je i lidhë me Allahu Gjellu Ala. Azra tjetër, ti vlen sa je i lidhë me Allahu, sa si je i lidhë nuk vlen fare. Ti je i vlefshëm sa je i vlefshëm të kallahu, jo të kënjerëzi. Andaj kjo shumë e rënsishme me folë për zemërën edhe me shikusës sa rëndësi ka thonë Allahu Gjellewala zemrës dhe si me arrit me e pastruhe Allahu Gjellewala ka thonë ka të eflëha men zekkeha ka shpëtuar a që ka pastru dhe ka të khabe men dësaha dhe ka dështuar dhe ka humbur ka falimentuar a i cili e ka një los nuk e ka pastruhe andaj fuqien e e ndryshimit e ka njeriu e ka njeriu mirë po duhet me unë bështet në Allah unë gjellohale dhe me imur shkashet e pastrimit zemrës a ndo këte janë disa prej shkashet dhe ka shkashet e shumë të cilat e bojnë obligim me folë për veprat e zemrës dhe për edukatën e zemrës dhe për citsit e zemrës a ndo këto ishin disa prej atyre edhe një një njarje të cilën është shumë interesantët e cila më ka bom me uqudit dhe me u mahnit se si së lejfi e kanë madhru dhe diturin e zemrës është një njarje me njonin prej Selefit i cili quat Amr ibn i Ubejt Ka qenë Kaderi dhe ka qenë Tezili prej grupeve të devjuara Mirë po ka pas shumë asketizëm nuk e ka dash dënjojën hiq Kaderi, Tezili me bingje të kufrit Mirë po ka qenë shumë zahit shumë asket hitë se ka dojsh dë njënë vazhdimish ka boj badet Allahu të barë këvë të ale dhe deri sa kia dikuri ka jetu në kohë një sufjan e thëurit generat e orë dhe sufjan e thëurit dhe sufjan e thëurit kërë ka paket njëri aqudit dhe ka fillu me dasht ka fillu me dasht andaj ka thonë moske e jub e sehtajani këtu rëshit sufjanit Mëske e jube se këta jeni Këtu rëshqit Sufjani Se ashtë mështru me qëket Amër i bni Ubejdin I cili ka posë shumë i badet Nuk e ka dashë dë njojën Njerëzit kërta shofë vëndikanë që nuk e do të dë njojën Dhe ka i badet madh është e në tërshme mu mahnit ma ta është e në tërshme mu mahnit Mirbo e ka posë akidën e prisht Tezili Kaderi Ska besu e si duhet Si që kam besu sahabët Andaj Ejubi, ja ka që unja pëjtalejve Sufjanit I ka thonë Bani salam Sufjanit Letë largohet prej amrit Letë hike pëj atina Që ka shë Sufjanit ka thonë Thuj Ejubit Une shoftë të amri Qka nuk shoftë të kërkush Qka i ka thonë Ejubi Ka thonë mu për këta të bëna salam Mu për këta Dhe bona selam. Se ti shef të Amr, ish ka nuk shef të tjerë. Mir, po ti nuk shef të Amr at Mu'tazili i I'tizalin, edhe Qaderizmin, çka ka qaj. Ali Sufjani është larguar. Andaj ka thanë moska e Jubi ka tu dështue Sufjanin. Andaj kjo çishëvon njërin me dalluë, kjo e bën se nuk mashtrohet prej tjashmës, po e bën baz Kur'anin dhe sunetin dhe fjallë të djetarëve të elisonetit prej sahabeve, prej tëbi e inve dhe prej e të bë u tëbi e inve duke i morë të fjallë, duke i, i shëshit dhe me e pastru zemë dhe nuk ma shtrojot as pak prej tjashmës Andoj Sufjani, e ku shashtë të fjani? Ku shashtë të fjani e thëuri cilë ka shenë prej imameve të elisonetit a konë të u ma shtru prej tjashmës e dikujna? për i tjashmës, se dikujna. Andaj kë nëse na ebë në njëmsim, na ebë se duhet më konë shumë të kujdeshëm me mërën e dituris dhe më pastrimin e zemërave tona. Gëse njeri u mashtërohet për i tjashmës, mashtërohet për i tjashmës, andaj gati atët e që të s'kanë dituri, dhe nuk i kam pastru zemërat me kuran dhe sunet, gati nuk mundën me paramendu atë i cilë e ka përmjën e të dhëzumit se ësht Nuk ka mundësi, nuk ja pranën shpirti, që shka na i devjum ki, kur pamin e ka të zumit. Andaj kjo vetëm Allahu Gjellewala, kujti e, lërk pamsi dhe ja pastronë zemrën e tina. Andaj na e pamin të arsishme me lehen Allahu Tebaraka wa Teala, me i folë disa fjalë për rëndësine zemrës dhe qka duhet me ustoli zemrë a jote prej tilsive. Bazën këtë temë dhe thejlbi Në këtë kapëtinë është hadithi për nga meri sallallahu alaihi wa sallam Të cina transmeton Bukhariju dhe transmeton muslimi Nga nëman ibn Beshir Radhi Allahu anhu Thotë ka thonë për nga meri sallallahu alaihi wa sallam Ala wa inna fil gjesedi Ka thonë është një Një copë mishi në trupën në njeriut Ala inna fil gjesedi mudgaten një copë mishit idha salahat salahal gjesedu kullu nëse bat e mirë dhe është e fryçme kjo kjo copë e mishit kërej trupi është i mirë va idha fesedet fesedel gjesedu kullu hu dhe nëse prishet kjo copë mishit prishet e gjith trupi e lauahjel qalm e ashtë kjo copë mishit vetëm se zemra kjo copë mishit është zemra Andaj djetarët kanë thonë Boshti i veprave të mirë Oshë zemba Me këtë tekst të hadithit Andaj mëte mija në, në shpjegimin Në këti hadithit ka thonë Nëse dikush e ka zemën e mirë Pa tjetër tjashmën e këtë mirë Dhe jo e kundër ta A e qartë Nëse e ka zemën e mirë Pa tjetër për jashtë është i mirë Dhe jo e kundër ta Si jo e kundër ta Dhe me thonë Nëse është prej jashtë i mirë, nuk është, do dë mos dëshmërish me qeni mirë prej për mrejna. Mirë po, nëse është i mirë mrejna, pa tjetër e ka me posë tjashmën e mirë. Nga se zemra është sigur e na. E qëtë ata shka, shka e ka në përmjet gjimëtirve dhe në përmjet pjesve të trupit. Andaj, kjo është prej bazave në këtë kapting, këtë hadithë. Bona men nga Nukman ibn Beshiri Gjithashtu hadithin ketër të të të transmiton Muslimi, hadithin e l-Qudsi Ku Allah të baraka wa ta'ala Ka thonë Ja i badi Law anna awalakum Nësë i pari prejuve Dhe i fundit nga jo Vë insëkum Vë gjinnëkum Dhe gjith njerëzit Dhe gjith gjinnët Kanu ala atka kalbi Rëjuli wahidin minkë Nëse kërejt këto, kishin qenë në zemrën, këti kujdes, zemrën e njeriut ma të kvalit, e ka përmin zemrën, se të ka lau kërejt me zemrën ma të. Nëse kërejt njerëzit dhe gjinët, kishin qenë në devoqëmërien e matë mirët prejuve, zemrën e matë mirët prejuve, që ka thonë, me zedë dhe li kefi mulë kishen janë. Kjo nuk mashton mu pushtetën asë pakë, Nuk ma shton pështetin asfak Pasaj ka thonë Ja i badi, o ropë të mi Lohë enë ewelekum Wa akhirekum Wa insekum Wa gjinnekum Nëse prej të parit të juve Dhe të fundit Prej njerëzve dhe gjinve Kanu ala efgjeri kalbi Regjullin wahidin minkum Të gjithë kishin qenë Në zemrën e matë të prishurit Pre juve në prishja edhe ndrejcia ku ka ka në zemër e ka përmend takvallahu kinzemër dhe këtë e ka përmend prishën në zemër ka thonë ma ana kasa dhalik min mulki shejen kjo mu nuk më ma mangkson as pak pushtetin Allahu devëshmëria dhe, dhe prishja jo nuk ja nuk ja pakson as nuk ja shton pushtetin por kjo vetëm se neve na na rid qandai Allahu jallavala ditën e gjykimit e ka përmenë se shpëtimi dhe dështimi dhe tjetë me, me zemra. Jomun lajim fa umalun vë la benun. Ditën kur nuk ban dobi as, as pasuria dhe as e vladët, as fëmit, illa men et Allahe bi kalbin selin, po si a i cili vjen para Allahut me zemër të pastër, me zemër, të pastër ndaj bën të imia ka thonë ditën e gjikimit shpëtohët me zemra pastroni zemrat në dënja shpëtoni të kallahu të barake ndaj në hadithin të cine transmiton të të muslimi ka thonë për nga meri ka thonë do të paracitën fitnët do të vinë së provat si kur të aradul fitën u alal kulubi do të paracitën fitnët zemrave zemrave nuk thonë asyve, ka thon gjymtirve as syve as vezhve ka thon zemrave kanë miu poraçit fitne chi'e ard el hasiri awdan awdan ose uden uden sikur chi ngjitet hasra për trupi njëpas një masnja. hasra që është e njohur është e bame hadithi ka di leximi di rivajete audën, audën dhe uden, uden. Njënik prej kuptimëve të hadithit është se njeriju, kur në gjithët për hasër, pas një kohë e jetin imbesin gjurëm të hasërës në trupë. Kjo shifët me, me si, me shqisa. Dhe kuptimi i ditë është, sikur që hasërë është në gjithë me një mas një. Një rështë, dy rështë, atë tre rështë, edhe kështu me radhë, për nga mejre a.s. nga ka si e dhe shembol fit më të kështu kanë menarë nja pas nja, nja pas nja dhe kjo ka thonë kreti paracitën zemrave fe eju kalbin e shrabeha ka thonë që si të cëla zemrë ka ka me e pijë këta ka me e pijë sigur u i që ka pijët e shrabeha neketet fi kalbihi neketet nëse u dhe i bëhët një pik e zez në zemrën e tina Dhe eju kalbin enkera ha Dhe gjë zemrë shka e mohon Shikoni dhe asë një kit Kërrejt Tema silët me zemrë Fitë në të parasitën zemrës Cicela zemrë shka e pi Cicela zemrë shka e mohon Kitë silët me zemrë Kretë qështja është me zemrën tëne Kretë qështja është potimi dhe dështimi të është Me zemrën Pasta i tha Ajë cilë e mohon Në këtët fi kalbihi në këtëten Bej dha Kus i vendosët një pik e barë hatta të udhul kulubi ala kalbejmë deri sa zemrët ndohën dy zemrë vetëm dy jotra dy zemrë, dy kategori zemrën kalbën eswed zemr e zez zemr e zez me udhubillah mërbaden kelkuzi mujakhien ka thonë sikur zemrë sikur e zezha e cila është sikur ay ayo kupa ayo gota e zez mujahhiyan e kthime prapst e kthime prapst dietort timom ne u kur e ka shpjegou keta adith ka thon pse penga neson me ka boku kso sikur gota e zez e prapst njalla se eshte nxime katran es suat murbada kalkuzi mujahhiyan ezez e kthime prapst Do me thonë, kur gjo nuk tranon për e të mirave Kretë po është i bin Plus e nëzime është La ja arifu ma arufen Për e nga me sa më ka thonë Nuk e një të mirë Nuk e një të qka është e mirë Ua la ju në kjeru munë kjeran Dhe se më hëndë keqe Se një të qka është e mirë Dhe qka, se një të qka është e keqe Ju kam prish pëshori a kësaj zemrës Illa ma ushribe min hawa Nuk një tjetër po së qka u shribe min hova sigur allahu xalla wala kur ka thon per ben israil wa ushriba fi qulubihim al ajl do e kan pi e dashuris ndaj viçit na udhubi la njeriu nse nuk e pastron zemren e ti kam e dash viçin e don viçin edhe kjo kjo nuk esh per per tu çudit se kjo esh histori e cila ka ndodhur Allahu gjellëva ka thëmë dhe ushribe fi kulubihim ul ijle bi kufrihim për shka këtë kufrit të atyre a ma fi kulubihim zemër e ka ndosh vichin vichin e ndërtun prej altanit edhe sa e sa vicha duhen sot sa e sa vicha duhen sot do sh vich prej gurit apo prej arit apo të shka të koft e doj njerëz adhe ka thëmë laj arifu ma rufen o laj umkiru munkeran illa ma ushribe min hawa se nje qka është e mirë, nuk e mëhën të keqen, pos qka i ka nëtë për epshineve. Qka pi për epshineve, e ka, e pranon. U e kalbun e bjedun kësë safa, dhe ka thonë, zemra e dytë, është zemra e bardhë, si kur safaja. Qka është safa? Djetarë kanë thonë, safa është prej fjallës safua, dhe qka është kristale, qka është e pastër, nuk është e një losë. Dhe safa i th gurit të lëmuar pse është të lëmuar nuk është e, e grif e gërvish të aspak kjo është përja mësa mi ka ndo kategorit të zemrave në dy zemr pasaj kjo është më rëndësi kjo funi adithit la të dhurruhu fitnëtun këtë zemr nuk e ban nuk e dëmëton fitnja këtë zemr nuk i ban dëmë hiq fitnja aspak nuk o ditët pi fitness kur dhe sa me damet i sema watu al ardu dërsa të ketë qijel dhe tokë nuk i ban dan fitnja apë nëse më ka thënë, tokë radul fitenu al e kulu, më fillim tha vazhdimish kanë mu ardh fitnët iqpa undal, zemrave ju paracitën andë janë dy dhej zemrave edhe kjo zemra e dyt është që nuk i ban dan fitnja se hardime me te i kalu fitnë se hardime te i kalu fitnën iqpa u brengos edhe gjithë moni qetë pai i pa friksum. Do sa tjetri la e arifu ma'rufa, se diçka e mira. Nuk e di çka është, çka don Allahu xhallahu ala, vetëm se çka ushribe Hawa, çka e ka pije pshivet. Andaj kjo është me rëndësi nga se ket ket Kurani dhe këshilli hadithut si të sillën rreth zemrës. Dhe ku të përmirësohet zemra, përmirësohet trupi, dhe ku të përmirësohet trupi e arrin çecin Allahu xhallahu ala dhe arrihet lumturia me lejen Allahut te bareka we taala. Fot Ibn Qayimi mbi rancine te folurit per zemren ne nje libër te cilit ne ka Badaiul Fawaid. Dobit e mira, dobit e shkelqyrra, kso e ka titullin libra. Es nje prej librave shum dobishme dhe te mhogja te Ibn Qayimi. Fot Allahu me xhiro. A'malul qulubi hi al-aslu. Fot Zemra ve prate zemrat janë asili. Jan baza. Jan asil, themel. El muradu el maqsuud. Tsinura dhe pik synime nga kush? Nga Allahu. Allahu neve si rob ne ka kriju me zemra dhe ka sinu diçka pre neve ku na ne ka krijuar. Ka thon kjo është baza të cinesinon Allah u Gjellewal a'malu lgjewarihi teba unë dhe veprat e gjimtireve lgjewarih trupit janë teba unë leha pasu e se të ksoj zemre si shpam si ushtarë e pasojnë zemrën u e mu kem miletun u e mu temmime dhe plëtsuse plëtsuse të veprave të zemrës unë maje menë se veprat e zemrës janë baza dhe gjimtiret nuk është se Allah u gjellëvala i sinon Allah u të sinon zemën të ane el takwa huna pengamere salatës këtë u me gishtë këtu është takvaloku in Allah e la jëndhuru ila suarikum Allah, pengamere së më ka thonë Allah nuk shikon në në fotografi të juve po ku shikon jëndhur ila kulubikum Në zemrat e juve Ve amelikum Dhe veprat e juve Ka përmin zemrat dhe veprat Në, në lidhe të pandar Nuk kan lidhe të të ndar Andaj përnë bon, kaimi ka thonë kjo është Prej sendeve Ma, ma kyqe dhe ma themelore Pasta i thot Me në të emmele shëria Kush me diton në shëriatin Thime sa diri ha në burimet e shariatit, kush mediton në burimet e shariatit. Cilat janë burimet e shariatit? Fjala e Allahut, fjala e pejgamberit dhe pajtimi i sahabeve. Kjo është burimi i shariatit te ahli sunneti dhe jemaati. Ali martibata a'malil jawarihi bi'a'malil qulub. Kamë pa me dije, me bindje ndërlidhshmërinë me zemrës, veprave të zemrës dhe veprave të, të ta gjimtyrave wa anaha la tanfa bidunha thasakto gjimtyrt veprat e gjimtyrve zbojn hiç dobi pa pa zemrën pa pa zemrën wa an a'mal alqulubi afradu alabd dhe veprat e zemrës msimi i veprave të zemrës ushtimi i zemrës është ma farz afrad pray farz afrad ma farz Ma obligim Ma e domës doshme Për robin Se sa A'melil gjevarja Se sa veprat e gjimtirve A na e përmendëm se sot njerëzit mirën me tjashme Jo me të mërënçme A i bënkajimi Thot kushe me diton Burimi në shëriotit Kur anë në sunnetin dhe sahabët Ka me pose Esenca, baza, silët dhe rëth Fe ubudijetul kalbi a adhamu min ubudijetil gjoarih. Dhe se adhurimi zemrës është maj madhë se sa adhurimi i gjimtyrëve. O e këtheru e eduem dhe është maj vëzhdushëm dhe maj pandërprejrë. Fe hje wajjibet të nfi kulli wakt. A dhe kjo është shumë e rëndësi. I rëdhët dhe veprat e zemrës janë vajjibë në gjdo qastë. Ta është ti rëndhë mund është me paramendu shumë thjesht se sa është me rëndësi zemëra kur ti e di se asë një sekund asë nësit sa një lëvizje qërpiku ti në gudzon me dishun Allah ti vazhdimisht je nadërim të Allah me qka me zemër ti vazhdimisht je duke i besu Allah asë një qasë nuk mungon imani namaz i falit dhe përfundon 5 minuta ti një vefër e ban dhe përfundon ndërsa zemëra asë një qasë nuk guzën mu, mu me ndalë nga lidhe me Allahun. A për që sa ka vlerë uh, veprat e zemrës, fejë u agjibet të nfikulli u aktë. Këto janë vazjib, janë obligimë në gjdo qasë. E ashtë e e logikshme, ashtë me e mendjes, me i braktis, obligimët që ka i kena gjdo qasë, gjdo sekundë guzën mundapër e atyneve, ma shumë se sa obligimët e cilët janë të caktuara, me një kohë dhe përfundojnë. Harë në ditë falësh, po Mirë po, nëse, nëse Jau mbadë, jau, jau cakton Një periud, ato janë në gjithë ora Apo një orë, apo dhe orë Po edhe pesë orë kofshëm Mirë po, përfundoj Nërsa ti 24 orë pa për jashtim Asë një sekundë Një sekundë në gudzën me bo kufër Se shkon Andaj kjo është obligim Për neve me emsue Veprat e zemës Dhe me ushqi zemën Edhe këto fjalë të ngjashme kanë nga Ibn Temia mos ti përsërisen. Gjithashtu, veprat e zemrës janë mënyra se si fitohet xhenjeti dhe shpotohet nga nga zjarrri. Si fitohet xhenjeti dhe shpotohet nga zjarrri i xehhenemit. Ka thënë Allahu Tevarake ve Teala kur e ala, kure ka përmend në surën Ath se kur të afrohet xhenjeti dhe të afrohet Gjenemi Ato janë qaste ma dështore Allah e ben gjenetin dhe e be gjenemin Dhe rështohen me lacet Dhe vjen Allah Këto qaste Këto qaste Allah u të barëke o të ale Ka përmendë se tani Kus shpoton me qka shpoton Kus shpoton me qka shpoton Dhe kus dështon me qka dështon Ka thonë Uzlifet il gjenetu Lil mut tëkin Dhe afroho gjenetit Afroho gjennete, lill mu të të kinë për të degat shmet. Gajra bëjit, jo shumë larkë. Jo shumë larkë, gjennete. Hëdha ma tu adunë, kjo është premtimi të cilë në keni pas të premtuar në dunja. Likulli e wabin hafidhë për gjdo këndë i cili është shumë i pënduar dhe shumë ruajtës. Hafidhë, erunë. Premtimin Allahu të irun Sejnë dhe qëka ja ka dhonë Allahu gjëllu ala Mirujtë prej haram edhe Të cilat ja ka ba Allahu gjëllu ala haram Mirë pa Allahu të të shëtë regon Atë palëcën e shpotimi Menë khëshja rrahman e bilgajb I cili ka pas frikë Allahu të rrahmanit Pa e pa Pa e pa e kanë pas frikë rrahman Nuk e kanë pa pa kan pas frikë rrahman, nuk e kanë pas frikë rrahman Nuk e kanë pas frikë rrahman, nuk e kanë pas frikë rrahman Mirë po i kanë pas frikë وجاء بقلب منيب. Do ka ard me zemër të penduar. Me zemër të penduar. Kjo është esenca. Wa jaa bi qalbim munib. Çka ju thotë këto që kanë zemra të penduara, të pastra, kristal, udhquluha me paqe. Urdhoni hyni me paqe. Me zemër e ka pastruar zemrën dhe normal me pastrimin e zemrës, jam pastrojmë tërë dhe ju mpastroni dhe o në pashtru vesht, dhe o pashtru trupi, dhe o në pashtru veprat, dhe Allah, është përblen me udhuluha, bi selam, dhe alikë el jomul khulud, hini me paqë, atje a paqëa, tu nuk ka paqë, atje a paqëa, atje ka paqë, udhuluha, bi selam, dhe alikë el jomul khulud, kjo është dita e përgjithmon shmëris, nuk ka, nuk ka fund, andaj, kjo është prej, Gjërave të cilat nështin neve Me pas kujdes për zemra Me pas kujdes për zemra Sa so është erënsish me zemra Në një hadith të cilat në të rëshmaton Bukhari ju dhe muslimit Nga ebi hurera Se pengameri sallallahu aleyhu sallam Të regon për një lavire Të beni Israelve Lavire Edhe kur thuhet lavire Paramendone shëmtimin e lavirlokit Që është prej mëkateve mat mloja më zinaja, amoraliteti ka thonë për nga Medhi sallallahu a.sallam bejnë me kelbun jot, jotifu birakijetim dhe disa një qenë po silë është rëtullohë i rëth nja bunari është silë rëth bunari dhe ka po që ka uj, mirë po s'ka mundësi me hi me mor ujim kadikene je këtulluhul atashu, gati e mbytë etja për uj gati e mbytë etja për uj qenë, Ćhen. qeni është krijë sa më e shëmtu me Allah. Më e shëmtu me e Allah. Idra'at hubagiyun min bagaya bani Israil. E pa një lavirë nga lavirët e bani Israilve. E pa një lavirë nga lavirët e bani Israile. Fanazat muqaha. E heq kputucën e saj. Fastaqat lahu bihi. Dhe i dha me pij nga e mor kputucën, e mushi me ujë dhe i dha me pij ujë çenet. Fesakat hu i jahu, fa gafara lehu, fa gafara lehe, dhe Allahu ja fali asaj gjunahët. Ja ka farë lavirlëkin, ja ka farë gjunahin më të madhë shka e ka bëhë, lavire, dhe sa e ka morë emnin lavire, e ka morë emnin lavire, edhe djetarë kër e ka komentu këtë hadith, kanë thomë pëse, nga se zemra. E ka më shiru një qenë, të, të uritur, të etur, i pij, ka lanë me pi, Allahu ja ka falë kitë gjunahët. Këtë gjuna, gjithashtu në një hadit të tjetërë cënë e transmetonë, gjithashtu Bukhari ju dhe muslimi, thot për nga meri sallallahu aleyhi sallam, bejnë me rëgjullin jemë shqipi të tariqi, dhe risa një njëri po esë dhe në rrugë, vajgjët e gusë në shokin alë të tariqi, e pa një thërë të madhe në rrugë, fa akhera hu dhe e largoj, thërë e ka pa në rrugë dhe e ka largoj, fa shakarallahu lehu fa gafara Allahu ya ja falenderoj kët vepër dhe ja falë Xhunat. Ni ni ni thërë ka hek prej rrugë. Fa shaqar Allahu lehu. Allahu ya ja e falenderoj kët vepër. Ja falenderoj dhe ja falë Xhunat. Andaj këto janë për haditheve, të cilat drejtart kanë fol shumë rreth këtyre haditheve se janë bazë në pastrimin e zemrës. Dhe se çka e kashtyket njëri me me e bó kët vepër. Gjithashtu Për nga meri sallallahu alaihi wasallam Në një hadith tjetër Të sinët rasmeton muslimi E ka të reguë rrezikun E njëllosje së zemrave Deri sa kjo njëllosje O shumë e pa dukshme Nuk doke dhe nuk vërejhet let me shqisa Që ka thonë për nga mesram La e dhkulul gjennete Men kana fi kalbihi Mithkale dharratin min kibrin nuk futët në gjennët a i cili ka në zemrën e ti sa sa pesha e bërthamës e atomit që i lizës më të vogël prej kibrit, prej mendjimatsijes para mendone sa mosa sa pesha e atomit a jo as nuk shifët me sy a jo as nuk matët me pesh me mpeshore a jo me mikroskop duhet më matë Pengameleslam ja ka mohu hiren jannet nëse personi ka në zemrën e tij fi qalbi këto gjëndë zemr, të zemrë këto gjëndë të zemrë nuk shifet me sy nuk shifet me as me, me jetë duhet me pa po shumë të përparuara me pa po këta në zemër fi qalbihi min kibrin a ndaj kjo është një rësimëri e madhe për njeriu edhe duhet me pastruar Dhe kjo që që shpastrojot, duke ju këthije burimeve të shëriatit, Kur'anit Allahut, sunetit për nga meri sallallahu aleyhi sallam, dhe duke ju në nështruhe, Ja Ejuha Lëzine Amenu, Ati Ullaha vë Ati Ullrresula, o ju të cilat kini besuar, ndëgjone Allahun dhe ndëgjone për nga meri, dhe ju ku të dëgjone Allahun, fëmën e ta arresula, fëkat e ta Allah, në koshin nënstrrohet me pejgamberin e kanë nstrrua Allahut dhe në këtë mënyrë mund të shpastrojë zemrën. Taone, do gjithashtu e përfundojmë na me këtë, nëse kjo është zinxhiri i madh të cilë mund të më fol dhe fushë e madhe në cilën mund të më fol shumë për pastrimin e zemrës, mirë po këto janë disa pika të rëndësishme që do të më pas parallësh pse më fol për këtë çështje. pse ti më kushtuar rëndësi këto çështjeve, ngase janë shumë të rrezikshme. Këtë të shkatërojnë dhe ti nuk e mërvesh Këtë të shkatërojnë dhe ti nuk e kuptonë Asë nuk e ndjenë Gjithashtu Këto veprat e zemrës Janë shkallët Se të cilat i bajnë mu dalu të kallahu Na dalu mi të kallahu Me pozita më vërësisht prej zemrëve Më vërësisht prej zemrëve Dalu mi më pozita Dhe shkallë të Allahu të barake Wa të ala Ka thonë Allahu gjellë wa ala Huëllë dhi khalakas semawati wal ardha Fisiteti e jam Ajo është i cili e ka kryua Qilin dhe tokën në gjash dit Në gjash dit alelma, Dhe ka qenë arshu hu alel me Dhe ka qenë arshu i ti Mbi uj Pse li e blu e kum Që të sprovoje juve Që të sprovoje juve për qka E ju kum ahse në amele Cili pre juve ka me bo veprën matë mirë Ska thonë kush ka me bo ma shumë Nuk ka thonë kush ka me bo ma shumë vepra Ahse në amele kush ka me ba matë mira ndaj Fudail i Bni Adi kër e komentu që ka thonë kush ka me ba vejprën akhlasu hu më të sinqert për Allahun dhe mën pasim me pinga mejrin sallallahu alaihi sallam ndaj Allahu gjellu ala e besurën mulk gjithashtu e ka përmin këta jet li ebulu e kum ejukum ahsenu amele qili prejuve ka me ba vejpra matë mira jo ma shumë vejpra matë mira Andaj, kjo është për qëllim Se Allahu gjëllevala nuk donë prej neve shumë Se nuk i bajna në dobi kur gjahë Allahut Nuk i bajna dobi me vebra tona kur gjahë Allahut Huel ghani jua entumul fukara E është i pasër ju, juini të varfur Kur gjahës si i bajna Allahut Nëse tivë Allahi I nënësit e tunë në gjilpana Edhe në ngoshta Edhe i banë në sesë Allahut Sa i e i gjahë Hicë pa ndalë, nuk e qënë kryën ti kur gja nuk i ban Allahu ti kur gja nuk i jep Allahu Allahu nuk është në nevëshën për tije po tije në nevëshën për Allahu andaj nevoja jonë për Allahu o shumë e madhe mulit për Allahu shumë andaj momentin e vdekjes si që ndron njeri ju ju thebitu Allahu ledhine amenu i qawri thabit i forcon Allahu atë të cilët kam besu në zemër e ka pas imonin Zemr, nga se në qashtë të të vjekë s'ka vepër ma mbejtë zemrë a jote që ki pos në zemrë qatë gjaldritës e ki pos Allah u gjellëvala të forcon në bos tasojna andoj këte janë disa prej qështjeve shumë trënsishme ka dhe shumë pika trënsishme të cilat nabojnë neve mi kushturën si zemrës dhe me në gjaldë zemrën dhe me ushqy zemrën nga se qështja ma veqorike cilsi ja më veçorikë që t'i në Allahu xhallahu te lavala ka vendos tek naush mendja. Dhe mendja këno më me përmen lezratë të arshmë inshallah bi'llah se mendja është në zemër. Shumica prej selefit dhe dijetarëve kanë thënë se zemra mendja është në zemër. Mendja është në zemër. Na prej kohës dallomi me mendje. Na prej kohës dallomi me mendje nga së zemrën atë mishin e kanë edhe ata, po nuk e kanë mendjen. Nuk mundën e pastrua ata vetë vetën, nuk mund me boj i badet, andaj Allahu Gjellewala neve në ka nderue me këtë qështje, me zemrën me mendjen, andaj është e den me falenderu në Allahun, duke i kushturan si zemrës, dhe duke o mundue që me falenderu Allahun Gjellewala për këtë një metë të madhë lusim Allahun Tëvarëke vë Tëala që të me i pastroje zemrën nga gjdo ves i keqë, dhe, dhe nga gjdo sen që nga pengon prej Allahu Tëvarëke vë Tëala Dairi dhītën kura taqo ina Allahum tëbārak wa ta'ala wa salli allahum ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in